Hej, jag heter Hanna och det här är andra avsnitt av min podcast En riktigt dålig människa Den handlar om det samhälle vi lever i, om Sverige idag I förra avsnittet lovade jag att det här avsnittet skulle handla om vad som händer och vad man gör när man inte längre vill eller kan leva upp till samhällets normer och krav Om du inte längre orkar bidra, hålla dig frisk, vara positiv och alltid jamsa med vi som föddes på 1950-talet, 60-talet och 70-talet vi ville gärna tro på att det finns något slags skyddsnät som fångar upp oss den dag vi snubblar eller kanske faller. Vi växte upp under en tid då välfärdspolitik och sociala reformer fortfarande stod högt på agendan. Och det fanns pengar, för skatterna var höga. Vi skulle dela på notan. Och när det inte längre fanns pengar så lånade vi ju –från andra länder. Förskola för alla, eljusspår och kvinnokamp– –försäkringskassa, solidaritet och avokado fylld och flårtanter. Pappersmassa, järn, malm och textilindustri. Kapitalet var fienden och arbetarklassen stod enad. Allt var så mycket enklare förr. Att välja gymnasium handlade om att välja mellan inriktningarna samhälle och natur– hade du dåliga betyg när du gick ut nian, då hamnade du på social linje. Var du kille med arbetarklass på grund, blev du fordonsteknisk. Det var inte mycket mer med det. Efter gymnasiet, då fick du jobb, om det nu var det du ville. Annars kunde du ju alltid åka ut och tågluffa. Folk oroade sig såklart på den tiden också. De oroade sig för pengar. En del var fattiga och levde på marginalen. De bodde gamla klara och hade fortfarande utedats på gården. De hade pappor som var skomakare eller kåkförare och mammor som jobbade på tvätteri. Men alla sparade dem en liten slant varje månad och alla hade en blå bankbok från pk -banken. På somrarna åkte de fattiga och storstadsplekiga barnen på kollo. Det gjorde medelklassvänsters barn också, av solidaritet. De som hade mycket pengar de åkte på charter och vissa fick spendera en vecka hos mormor. Hon bodde fortfarande kvar långt ut på landet och hon bakade bullar och sockerkakor med extra många ägg. Hon hade förkläde och hon var en del av det bortglömda, det agrara Sverige. Sen kom oljekrisen. Den svenska industrin försvann och det gjorde alla riktiga jobb också. Som en slug och ondsint orm smög sig informationssamhället på oss. In genom bakdörren ringlade den sig och snart låg den där runt våra halsar. Lunchrummen med klocka på väggen, gruvarbetarna som jobbade i tre treskift, och Domänverket, Fyrvaktar och Glassen Iglo försvann in i vår dimmiga historia. De riktiga jobben fanns inte längre och det blev massarbetslöshet och för att vi inte skulle drabbas av kollektiv panik... Ingick vi alla en tyst överenskommelse. Vi började låtsas jobba. Vi blev konsulter och vi hittade på tjänster som vi kunde sälja till varandra. Ingen vill ju hamna på barbacke så vi lärde oss snabbt att spela med och att hålla masken. Att arbeta med reklam är viktigt. Managementkonsulten har ett existensberättigande. Det gick så långt att vi började tro att vi var en viktig del av företagen vi arbetade på. Att vårt bidrag inte bara handlade om att fylla aktieägarnas fickor med guldpengar. Tillsammans med våra kollegor, som nu var vårt team, skulle vi förverkliga en vision. Så vi glömde liksom bort att vi hade haft åtta timmars arbetsdag sedan 1920-talet. Vi slutade kämpa för arbetstidsförkortning- och vi började arbeta mer för att förverkliga oss själva för att ka göra karriär för teamets och för visionens skull. Vi blev lovade guld och gröna skogar, optioner och gratis träningskort och kanske om vi var en man som verkligen personifierade visionen och som smält ihop och blev ett med den. En liten fallskärm. Sen blev det karriärnsdagar och större barngrupper på dagis. Lönegapet mellan kvinnor och män ökade och de rika de blev ännu rikare. Men det fanns många möjligheter och vi tog ett lån. För det var ju lätt att få låna bara man hade fast inkomst. Och vi köpte en bostadsrätt in i stan och vi anpassade oss till EU. Och började snart tycka att det var nästan naturligt att det satt människor där på gatan och tygde pengar. Var och en är ju faktiskt sin egen lyckasmed. Men någonstans började en obagskänsla, en obestämd rädsla smyga sig på. En plötslig panikångestattack i kön på ICA, tabletter och en utbildning i hur man bäst prioriterar bland inkommande e-post. Mobiltelefon som inte föranvändas privat på semestern, sjukskrivning för utbrändhet och kontakt med en personlig handläggare på Försäkringskassan. Vad händer med de som inte längre orkar eller vill stå bakom visionen? De som inte klarar av att spela spelet säger ja när man ska säga ja, åker på sportdragsresa till Sälen och firar julen i Thailand och lägger upp glada bilder av provrörsbarn som leker i det kristallblå vattnet på Facebook. Finns det en väg ut? Kanske en hemlig tunnel? Ja, efter långtidssjukskrivning och arbetsträning och efter att ha varit och lyssnat på Mia Törnblom som vet hur du ska få bättre självkänsla, sitter du på bussen hem och då inser du att du inte längre vill vara en del av det här som pågår. Du tänker inte vara en medlöpare, en jag sägare en slav längre. Du tänker slå dig fri, vara sann mot dig själv och du tänker jobba för en bättre, mer rättvis värld. Så får du plötsligt en idé du ska missa också skriva en bok och den ska handla om din inre resa. Hur du började följa din inre kompass och du ska odla ekologiska grönsaker i liten skala och sälja dem på bondens marknad. 5 av avkastningen ska du investera i ett projekt som bygger skolor i Afrika. Du ska flytta ut på landet och sälja bostadsrätten och köpa en gård på Gotland. Du renoverar och allt ska vara, vara enkelt och du använder återvunna material och du tycker inte alls om plast längre och du startar ett café för sommargäster. Och du bakar surdiksbröd i en öppen vedeldad ung Och brödet du bakar det blir en succé. Boken du skriver blir en storsäljare. Den ligger etta på bokens topplista. Du åker runt i Sverige och du föreläser. Du får ditt eget program i tv. Du lutar dig tillbaka i tv 4 och du har bara pyttelite botox i pannan och du ser så ung ut men ändå naturlig. Och din vita blus, den är från Odd Mollys senaste kollektion. Ditt företag, det växer och bara din blogg omsätter 16 miljoner om året och din revisor omvandlar din enskilda firma till aktiebolag av skattetekniska skäl. Och nu öppnar du en brödbutik till en liten filial på NK i Stockholm. Och du skriver en bok, en uppföljare och allt blir stressigare. Men nu har du lärt dig, då tänker min sanning inte bli utbränd igen. Men nu prioriterar du din egen tid. Så du bestämmer dig för att det är dags att anställa. Sent en kväll efter att ha satt egen till på jäsning och skickat iväg din faktura till talarforum. Sitter du och skriver på en annons. Stresstålig, snabb och samarbetsvillig. Ett glatt humör och gärna tidigare erfarenhet av att arbeta i bageri. Men det som är allra viktigast för dig är att personen du anställer har rätt mental inställning. RMI. Du tror ju på rättvisa och på att dela med dig. Du tycker att vi borde vara rädda om planeten vi lever på. Och du tror att alla människor har en slags kraft inom sig. Du tror, nej du vet att var och en är sin egen lyckasmed. Ja, det var allt för den här gången. Har ni inte fått nogen så hörs vi nog snart igen. Nästa gång kommer podden att handla om vita västerländska män i övre medelåldern. Håll ut till dess! Mm -hmm.